A már szerint való szent evangélium, 16. fejezet. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária, a Jakab és Salomé drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz menének, nap fölkeltekor, és mondják vala maguk között. Kicsoda hengeríti elnékünk a követ a sírbolt szájáról. És oda tekintvén láták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy vala. És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Azt pedig mondanékik, ne féljetek, a názáreti Jézust keresitek, aki megfeszítetett, föltámadott, nincsen itt. Íme a hely, ahová őt helyezék de menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondotta néktek. És nagy hamar kijövén elfutának a sírboltból, mert félelem és álmélkodás fogta vala előket, és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala. Mikor pedig reggel a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, Akiből hét ördögöt űzött valaki. És elmenvén megjelenti azoknak, akik vele valának, és keseregnek, és sírnak vala. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta vala, nem hivék. Ezután pedig közülük kettőnek jelenék meg más alakban. Út közben, mikor a mezőre mennek vala. Ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hivének. Azután, amikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és keményszívűségöket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hivének, és mondanékik, elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azok pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket üznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos tisznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott valanékig, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálnának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen.